Hallå på dig, Pavel. Jo, men det känns som att man måste sikta noga och slå mm. hårt idag. Det är ja. helt automatiskt rätt att göra och missar jag det så då får jag sitta och skämmas. Men, men det känns som att vi har, vi har allting i rätt sikte nu. Vi vet vilken väg vi ska gå och härefter kommer det säkert att bara gå ut för. Ja, förmodligen ja. Det, det, det kommer att smälla och dundra omkring oss. Vi kommer att ge oss in i stridens hetta. Vi är fullt beredda på vad som vi går till mötes och vad vi behöver göra för att överleva här. Men ja, det, det, det är på det berömda håret här som att det, det kommer att gå vägen kanske. Vi har eh, oddsen emot oss om vi säger så. Eller kanske egentligen inte. Vi har gjort det här ett par gånger till skillnad från de som ska iväg på dagens äventyr. Det, det här är, är välbekant mark för oss. Så vi sitter nog lite säkrare. Men samtidigt, det är alltid ett äventyr att ta sig an någonting sånt här. För ja, vad ska man säga? Vad ska man tycka? Vad ska man göra? Hur ska man lägga fram sina tankar? Det, det kan vara en riktigt snår att ta sig fram faktiskt, även om man har en, en ganska klar uppfattning om vad man vill säga, hur ska man lägga fram det, hur ska man presentera sina tankar och idéer för eh, ibland känns det som att man skjuter helt snett, man får inte fram det man vill ha sagt och eh, ja, det, det, det, kan sluta, det kan sluta riktigt illa. Ja speciellt med tanke på att vi bara sitter här och spånar i stort sett utan att ha riktigt strukturerat upp våra samtal. Så att det, det bara är stundens eh, ingivelse som får avgöra vad som far ut ens mun här. Så ja det kan hända både det ena och det andra man vet aldrig riktigt eh, hur meningarna kommer att avslutas när man väl börjar prata så har man ingen aning om vad det hela kommer att leda till. Så eh, det, det är lite, eh, lite speciellt på det viset här men eh, det, det gör det hela lite mer dynamiskt och spännande också här att man inte bara sitter och, och läser innan till när vi sätter oss ner så ja, det, det känns ändå helt rätt det är inte så, så stelt åtminstone som det, som det kunde ha blivit så ja, vi, vi kör på den vilda sidan du och jag Dani. Alltid på den vilda sidan och i vanliga fall så brukar det kännas riktigt bra den här gången känns det Lite risigt faktiskt, men det är för att jag har dragit på mig en, en smärre förkylning som vägrar släppa taget. Jag tror att det beror på att jag eh, jag kände mig ganska smutsig efter förra filmen. Ja, mm -hmm. Trots att vi, vi exorcerade de demonerna och trots att det kändes som att vi var färdiga så... Så kunde jag ändå inte skaka av mig den där smutsiga känslan Så det blev, det blev väldigt långa duschsessioner där man stod och bara ville bli ren Och jag, jag misstänker att det, det var inte bra i längden Nej jag tror inte det heller men det, en förkylning allt du har eh, kommit undan med här så ska du ändå skatta dig lycklig för jag vet inte vilken typ av sjukdomar du skulle ha kunnat fått efter förra veckans film. Det kunde ha varit <skratt> precis vad som helst och, eh, en, en förkylning kan man faktiskt stå ut med tror jag. Man kan ju det även om man låter lite konstigare än vanligt och orken kanske inte är på topp men ja, jag får göra vad jag kan det, det känns som att det kommer räcka till ändå. Trots att det har varit väldigt högoktanigt till den här veckan och det var ju högoktanigt som vi har sett fram emot för jag vet att du var väldigt taggad för den här filmen när den utannonserades en gång och sen blev du väldigt skeptisk när den första trailern kom för det var väl inte riktigt så som du hade förväntat dig och ja, vi kan väl säga som så att du var väldigt skeptisk medan jag var hyfsat positiv Ja så är det definitivt, alltså det här är ett koncept som jag tycker är hur spännande som helst som man kan göra på ett eh, riktigt kanonsätt som sätter ja det här med superhjältefilmer lite på sin spets man ser det från ett annat perspektiv man får eh, ta del av andra rollfigurer med kanske inte samma moralkompass som eh, eh, de här typiska hjältefilmerna ja, man, man får se den, den mörka sidan men ändå på ett, ett positivt vis på en märklig blandning så det, det här det, det kändes som oh, blir, gör de det här rätt så kan det bli hur bra som helst och eh, ja när eh, man fick se första bilderna och man började bilda sig en uppfattning om hur de hade tänkt sig filmen och strukturerat den hur de har rollsatt den och hur de har valt att presentera den så eh, då, då eh, drogs järndridån för den här filmen i stort sett och, då släcktes det här hoppets låga för min del och jag kände att nej det, de går precis helt fel väg med den här filmen och eh, Ja, med den inställningen satte jag mig ner för att se vad resultatet egentligen blev. Det är rätt så lustigt för jag hade en helt annan inställning. Jag var inte alls intresserad när jag hörde att den här filmen var på gång. Och så började jag se produktionsbilder dyka upp på nätet och tyckte att ja, men det där, det ser ju lite spännande ut ändå. Och sen kom första trailern och... Mitt intryck var ju någonting helt annat. Där, åh, oh, vad har de gjort här? Det här var, var inte alls vad jag hade förväntat mig av den här typen av film. Oj, det, det här kan ju bli riktigt intressant och så vidare. Så vi, vi har ju verkligen haft en, en totalt spegelvänd uppfattning av um, vad den här filmen ser ut att bli. Och det, det gjorde det ju extra spännande att vi faktiskt skulle ta upp och titta på den och, och sitta och prata om den här för... Nu är det ju spännande om vi kommer att ha helt vitt skilda åsikter om saker och ting, eller om det kommer att visa sig att vi har närmat oss under filmen i sig och att vi, vi kanske hittar en konsensus i mitten. Vem vet? Jag ser fram emot att ta reda på det, för vi har ju ett helt avsnitt framför oss att bita tag i den här nöten. Ja, det, det finns nog både ett och annat att och ta upp om den här filmen, både positivt och negativt tror jag. Eh, det är en... Det, det är en film som jag nästan uppmanar att, att diskuteras, att den, den behöver bli behandlad på, på ett eller annat sätt för att riktigt få, få grepp om det hela. För ja, vad man än tycker om upplevelsen så lämnade det nog en, en hel del frågetecken faktiskt. Det kan jag ju inte förneka att det var, det var väldigt mycket som kändes ouppklarat, eller som de bara lämnade åt sidan, eller fullständigt struntade i som man tyckte att det, det här borde ni kanske ha tittat lite på. Det här är en ganska relevant del av den här rollfiguren, eller handlingen i sig, eller världen, eller. Ja, andra detaljer som de strödde omkring sig. För det är en film med väldigt många detaljer, väldigt många referenser och väldigt många blinkningar till publiken. Men väldigt få av dem verkar man vilja ja, göra någonting av. Det, det, det är bara meningslösa små vinkningar, och sen är det inte mer med det. Och jag tycker faktiskt att det här källmaterialet är det är värt att ta med tillvara på. Ja, där, där finns ju sån potential där eh, i alla fall. Och, eh, ja, jag vet inte. Jag tror säkert att det ligger väldigt mycket svar på, eh, på klippgolvet eh, hos eh, Warner Brothers här när eh, filmen var avklarad. För eh, det känns som eh, där är bara ett och annat som har fått stryka på foten till förmån för eh, tempo och tid och ja, allt möjligt annat också. Det. Det, det finns problem här, det finns det definitivt. Men det finns ju även en hel del som man kan... Se som någonting positivt i upplevelsen här mitt i i ibland de här eh, lite konstiga presentationerna eh, blinkningarna som du säger och eh, allt annat. Så, ja, finns det någonting som, som man kan ta till sig i alla fall? Så att det, det är ju inte en, en, en fullständig katastrof, men det är, det är en märklig film. Jag hade förväntat mig en annorlunda upplevelse men kanske inte riktigt av eh, den här typen. Ja, men det har varit lite konstigt med Warner Bros och DC Comics här nu därför att de har gjort ett antal filmer nu där de, där de verkar ha klippt väldigt underligt, där de har lämnat bort en hel del material och sedan ett tag senare så släpper de en Directors Cut där de har utökat handlingen en halvtimme som då i teorin åtminstone ska fylla igen alla luckorna. Men då kan jag inte låta bli att ställa mig frågan. Varför var inte det originalklippningen från början? Jag menar... Um, om man lämnar stora hål i sin produkt så kan man ju inte förvänta sig att folk ska bli överlyckliga över resultatet. Folk vill inte ha halvdanna produkter. De vill ju ha hela upplevelsen. Men... Det verkar vara en, en del av alla underliga beslut som de har gjort på sistone. Och innan vi går vidare på just det faktumet så är det väl hög tid för oss att avslöja vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, det är ju Suicide Squad som vi har sett på från 2016 med manus och regi av David Ayer. Och det här är ju filmen som tekniskt sett dyker upp efter Batman v Superman. Och den ska ju på sätt och vis vara lite en föraning om vad som komma skall. För DC vill ju ha ett äh, filmuniversum precis som Marvel har med hela sin filmsvit. Problemet är ju bara att DC har velat... <skratt> Har velat göra saker och ting lite för snabbt. De vill inte spendera 6-7 filmer med att bygga upp saker och ting. De försöker göra det med en film. Problemet är bara... När man försöker skynda någonting på det sättet så är ju oftast resultatet väldigt jäktat och väldigt hafsigt och det är väl en snabb recension av Batman v Superman som jag kan ge den var väldigt havsig, den var väldigt stressad, den försökte åstadkomma väldigt mycket på sinnes kort tid och ja, det är, en, det är en diskussion som kräver sin egen tid faktiskt, men jag var inte jätteimponerad av den filmen det måste jag ju erkänna den här såg jag ju fram emot och utan att säga för mycket så, så vill jag ju påstå att den är ju inte på långa vägar så illa som Batman v Superman. Ja, det kan jag inte riktigt ge mig in i den diskussionen här. För så fort det står Zack Snyder på en produktion så håller jag mig så långt borta från den som det är fysiskt möjligt. Så Batman v Superman har jag inte befattat mig med överhuvudtaget. Så jag, jag höll mig till den här istället. Och Suicide Squad... Ja, vad ska man säga om vi ska plocka vidare på ditt prat om eh, DCs eh, cinematiska universum så är ju det rätt så fräsig det att eh, liksom samla alla, alla deras hjältar och skurkar i en och samma värld och att de, de kan interagera med varandra och att det, ja, det, det sker någonting mellan filmerna som knyter dem samman och då ställer jag Magenas frågan, eftersom Suicide Squad ska vara en del av detta universumet och att de ska bygga vidare på det som händer i tidigare filmer. Varför har de gått så långt att de i stort sett eliminerat allt som man känner igen med det universumet i Suicide Squad? Att man vi den här filmen från det universum som det trots allt ska befinna sig i. Speciellt med tanke på att det är, det är en ny sorts eh, hjältar vi ska stifta bekantskap med här. Där vi inte har eh, sett många av dem överhuvudtaget förut. Där de ska presenteras, det är mycket nytt. Varför inte försöka... Eh, Sätta det mer in i den DC-världen som vi, vi känner till. ger den en premiss som mer knyter an till det som har hänt tidigare. Någonting där vi, vi redan har en basis. Så att det inte bara är, är, är nytt och att vi, vi, vi känner oss mer, mer trygga med filmupplevelsen. Det har de helt struntat i här, vilket jag tycker är, är märkligt, speciellt med, med tanke på all den information som de måste dumpa på och så här, eh, med all presentation, alltså man hade besparat sig en hel del med att att placera eh, den här storyn i en mer bekant miljö för att Eh, riktigt kunna släppa taget av, av vissa delar för det är redan känt och sedan kunna fokusera mer på, eh, på karaktärerna, deras interaktion och ja, bygga vidare på det istället. Jag tycker det, det är mycket märkligast beslut som har tagits bara i, i storyuppbyggnaden här. Och jag tror att anledningen till att det blir så här i historieberättande det är för att man försöker stressa fram allting. Man förväntar sig helt enkelt att, jag menar alla som tittar på den här filmen, de känner redan till de här rollfigurerna, men det gör man inte. Man kan inte ta det för givet. Jag menar, jag har själv läst fruktansvärt mycket DC i mina dagar. Jag känner inte till alla de här rollfigurerna. Vissa utav dem har man kanske hört dem, men man har inte direkt sett dem så att ja, man måste ju se varje publik som en ny publik visst, där finns överlappning men man kan ändå inte strunta i att man måste bygga en bra grund innan man kastar in folk i den Sen är det också det här med DCs universum nu som de försöker skapa i filmvärlden. Att de försöker göra den så fruktansvärt mörk och realistisk och gritty som de så vackert kallar det. Det ska vara skitigt och realistiskt samtidigt som de har element i den här filmen som inte känns realistiska för fem öre, så jag, mm. jag vet inte riktigt vad det är de siktar här, men för all del de har, de har en, en tänkt bana som de försöker följa de följer den inte så bra som de kunde ha gjort men visst, okej, okay, de har valt att det ska se så realistiskt ut som möjligt men fullfölj då den vägen för tusan för de börjar bra och sedan uratar det fullständigt och visst det är en serietidningsfilm, jag fattar det ska vara extravagant det ska vara storslaget det ska vara färglat men då kan man inte börja filmen med att det ska vara skitigt och grått Nej, det, det är tonala differenser här definitivt som, som skär en hel del och ja, vad ska man säga, jag tror inte att Suicide Squad har haft studions fulla förtroende riktigt under utvecklingsfasen så de har inte riktigt vågat satsa på den här filmen som en, en fullvärdig del av deras cinematiska universum det här ska ju vara mer av den punkiga anti antisyperhjältefilmen som ställer det hela på sin ända och man får se skurkarna som hjältar och det ska vara väldigt så här edgy och, och tufft och, och rock'n'roll och allt möjligt och det, de har inte riktigt vetat hur de ska hantera det hela och det märkte man ju också eh, när det dök upp en massa eh, nyinspelade scener som de gick tillbaka till efter att första trailern hade släppts och folk uppskattade eh, mycket av humorn som trailern hade. Och Genast så började DC och Warner Bros. tänka- hm, det är, det är humorn de vill åt här. Vi måste ju ha in mer humor i den här filmen. Vi får gå mm. tillbaka och, och spela in en massa nytt. Och ja, på så vis eh, göra om hela filmen- och liksom, trycka in extra saker som till en början inte skulle vara där- och, och försöka liksom, lappa ihop det och få det att bli acceptabelt. Där eh, gick man ju ännu ett steg och, och gjorde den- mer rörig i, i stämningen, atmosfären hur filmen presenteras för den, den är väldigt hoppig fram och tillbaka den kan vara mörk och dyster så det förslår, den kan vara eh, extremt nästa, fjärdevägsbrytande och riktigt eh, Ja, löjligt rolig emellanåt. De, de försöker trycka på alla knappar de kan för att se vad som fungerar. Och ja, det, det ger ju inte alltid det, det bästa resultatet här dessvärre. Och ja, så ser man bara på, på inledningen av filmen här så... Börjar man fatta oro väldigt snabbt. För det jag vet inte hur lång tid själva presentationen av filmen pågår. Jag tror det är närmare en halvtimme. Då har man bara. Dumpar och dumpar och dumpar exposition hela tiden rakt i ansiktet på en. De försöker dölja det med musik, videomontage och eh, tuffa, hippa texter och eh, färger som flashar på, på skärmen här. Och, och försöka göra det hela lite roligt. Men faktum består att det här är bara information som trycks rakt upp i ansiktet. Oss –utan någon eh, fason och stil och eh, vett överhuvudtaget. Det är eh, bara så jobbigt egentligen att uppleva. Där var jag riktigt irriterad ett eh, tag innan de kände– –att ah, nu har vi gjort vad vi har kunnat här. Nu orkar vi inte presentera resten av rollfigurerna. Nu, nu får vi faktiskt ha igång filmen. Då kan man... Uh, faktiskt pusta ut lite grann och, och känna att nu, nu händer det någonting i alla fall. Ja, jag vet precis vad du menar och jag håller med dig till viss del därför att för mycket informationsdump är ingen bra idé. Men för egen del så kunde jag uppskatta en del av dumpen här därför att den kändes ändå förhållandevis fräsch. Färgerna som du pratade om var ganska intressanta och de försökte få det att känna så... Ja, så organiskt som möjligt. Man ser hur rollfigurer pratar om andra rollfigurer och då får man se hur de. Blir de de är och hur de fångas in och så vidare. Och det känns ändå som ett bra sätt om man ska försöka summera en rollfigur på ett effektivt sätt. När det är metamänniskor och liknande som vi pratar om. I sammanhanget är det människor med superkrafter som kallas för metamänniskor. Så det är, det är väl en fras vi får börja vänja oss vid att de använder i de här filmerna. Men ja... Det är inte bra, det görs för mycket och i och med att de mer eller mindre tröttnar halvvägs in därför då har de pratat om de intressantaste rollfigurerna och de andra ska betas av mer eller mindre snabbt och enkelt. Och då, då blir det övertydligt vilka rollfigurer är det som är viktiga i den här filmen egentligen. Mm. Jaha, det är de här som, som de ägnade tio minuter att prata om och så klarar de av alla de andra på tre minuter. Okej, okay, ja, vi vet var balansen ligger. Det, det kunde gjorts snyggare, det kunde gjorts snabbare, smidigare och effektivare. Men det vi har Fungerar ju åtminstone. Det är inte någonting som känns helt fundamentalt krossat eller trasigt. Men, men elegant kan jag ju inte påstå att det är. Nej, jag sa alltså som, som filmskapande så är det alltså snud på horribel skulle jag säga. Det är eh, helt utan finess och eh, helt utan att utnyttja. Filmmediets fördelar fullt ut utan det är, det är bara enklaste möjliga lösning om man frågar mig här, och det, det kan ja, det kan gnida mig mot hårs ganska sorgelt emellanåt. Samma typ av presentation används även i den animerade Suicide Squad-filmen- som heter Batman Assault on Arkham, om jag inte minns fel- med, med skurkarnas namn på skärmen- och några sekunders presentation- så att man snabbt kan bilda sin uppfattning om det, vem det är- och sedan går man vidare- och... Där tyckte jag att det fungerade mycket bättre. Det är, det är mer eh, gjort för en animerad film, den, den här typen av presentation. Och där går man inte att göra det allt för övertydligt heller- så där fick jag inte samma upplevelse. Det, det är någonting med, med just hur de har gått iväg här och liksom bara gjort det så övertydligt vad det är de håller på med. Det, det, det, det är nog jag, jag retar mig på mest här. De vet fullt ut att de bara håller på och... och pressa ut så mycket eh, de måste göra på oss här innan filmen kan komma igång och de verkar nästan lite stolta över det också här att eh, haha, nu ska vi se vad vi kommer undan med här och ja, jag, jag blev faktiskt lite, lite små förbannad mot slutet av, av presentationen där. Inte utan anledning, du, du har helt rätt. Det, det känns lite som en animerad film fast som spelfilm mm. där de inte riktigt har dragit nytta av referenserna som de har kunnat göra och teknikerna de har kunnat använda. Jag tror att den hade blivit mycket mer njutningsbar om man faktiskt hade lagt upp den som den animerade filmen egentligen. Men för all del, nu har de valt att göra på det här sättet. Det är inte det smidigaste jag har sett och manuset är... Ja, ganska så tråkigt om jag ska vara helt ärlig. Det, det är inget originellt här alls utan man har sett typen av historia förut, man har sett upplägget förut, en massa människor som måste göra saker de inte vill för... Ja, för det, det stora goda Eller för allmänhetens bästa Och så vidare Och genom historien så ska de lära sig Att samarbeta i grupp Och, och tycka om det de gör Och så vidare Och så vidare mm. och äh, Vet du vad? Det behöver inte vara en katastrof Att inte manuset är det absolut bästa Det bygger ändå på serietidningar Och även om serietidningar Är allvarliga saker Jag vet, jag jobbar med dem men man måste ändå ta det med en nypa salt, att det här är inte den, den djupaste av historier. Visst, det är rollfigursstudier och man kan hitta mycket intressant där, men med tanke på hur många rollfigurer, med tanke på hur kort speltid i förhållande till mängden rollfigurer, det, det är klart att de måste lämna en fruktansvärd massa material på klippgolvet. Mm. Man kan kompensera det med att ha intressant och rolig dialog. Jag vet dock inte om den var så där intressant och rolig för att kompensera att den är ganska tvådimensionell. Uh, ja, nej, det, det, det kan man väl inte säga att det, det är någon höjda dialog här mellan höjda skådespelarna i den här filmen det är mycket riktigt som det, alltså, du säger att själva storyn behöver inte vara den mest avancerade i den här typen av film den ska bara kunna hålla samman och ta en från A till Ö jag håller absolut med dig om att det är, det är karaktärerna som står för mycket av hästjobbet i den här typen av film deras karisma hur de är uppbyggda hur de presenteras, hur de interagerar med varandra det brukar ofta vara det man mest tar ifrån säger den här typen av, av rulle när man är klar med den och ja vi, vi kommer ju alldeles strax till persongalleriet här men det är ganska många att behandla och ja, jag vet inte hur mycket vi har att, att prata om många av dem för det, det är de är där och ja det, det, det känns ganska tydligt att, att vissa tar mer plats än andra här om man säger så Ja, det råder väl inget tvivel även för de som inte har sett filmen ännu men har hört talas om den att det är, är vissa av figurerna som är i fruktansvärt fokus. Det är inget fel i det, man behöver någon form av fokuspunkt för att få saker och ting att fungera och mm. drivas framåt och så vidare. Men det, det, det finns för mycket och det finns för lite och ja, där är en viss obalans i rollgalleriet här. Men innan vi tittar närmare på dem så är det väl hög tid att vi får reda på vad handlar egentligen Suicide Squad om? Jo, i efterdyningarna av Supermans död har regeringen ställt sig frågan vad händer om fler personer som honom dyker upp på vår jord och vad händer om de inte visar sig vara lika välvilja som Superman? Amanda Waller har ett svar på denna fråga. Hon leder en hemlig statlig myndighet och det har fått tillstånd att vi behov samla Task Force X, en osannolik grupp av agenter som ska sättas in för att bekämpa det som vanliga människor inte klarar av. Wallers plan är att använda sig av samhällets värsta avskum som annars sitter i säkert förvar bakom lås och bom. Om du lyckas med sitt uppdrag får du avdrag på sina fängelsestraff. Men det är ett stort om för det är ingen slump att Task Force X kallas för The Suicide Squad. Så kommer den fruktade dagen då Amerika behöver hjälp att bekämpa ett nytt hot och Task Force X aktiveras. Ett gäng med extremt motvilliga våldsamma galningar släpps nu lösa i Midway City. Det är visserligen under hård kontroll av Waller och gruppens ledare Rick Flag, men att begå hjältedåd och med största sannolikhet dö på kuppen, det är det sista som dessa superbrottslingar är intresserade av. Inte heller verkar det finnas något som kan få Suicide Squad att arbeta tillsammans. Det ser med andra ord ut som att Task Force X kommer att göra skäl för sitt öknamn. Och konceptet här tycker jag är helt lysande. Jag gillar idén med att några av de värsta skurkarna i DC-universumet tvingas samman och de måste göra gott. För det är verkligen ingenting som de är bekanta med. Det, det, det tar emot på alla håll och kanter och där är väldigt underhållande scener kan vi väl säga där de visar sin sanna natur och blev jätteförvånade när militären blir förbannade på dem att varför gör ni så? Ja men vi skurkar, vad förväntar ni er? Det är något ärligt över det utbytet och det känns helt rätt i linje med den här filmen och den här historien och den här gruppen. Sen är frågan om alla de här schyssta scenerna, om alla de här bra sektionerna är tillräckliga för att överbygga dem som inte känns lika bra eller lika väl skrivna eller lika välgjorda. För som du nämnde, de har ju varit inne och filmat om sekvenser och gjort omtagningar och klippt om den här filmen vilket har gjort att det det är ganska stora temposkillnader i den här och det kan vara ganska störande ibland. Det gör ingenting att det finns något introspektivt här och där där allting saktar ner och vi får se ett minne. Någonting som påverkar en rollfigur på ett eller annat sätt och får dem att drivas framåt. Men... Det känns ändå ganska övertydligt här att man har gått in och ändrat på någonting som skulle ha gått åt ett helt annat håll bara därför att man man har fått panik någonstans. Att oj vi måste, vi måste ändra det här så att det blir mer underhållande när det kanske hade varit bättre om de behållit det i sitt originalutförande. Nu kan man bara spekulera därför att jag har inte sett den första klippningen, jag har bara sett den versionen som kom på bio, jag har inte heller sett den versionen där de har utökat scenerna. Jag, jag vill se det som är så att säga det korrekta och det korrekta är bristfälligt måste jag väl säga. Men trots det så finns det en del intressanta och roliga rollfigurer här. Men det är begränsat vilka vi kan prata om mer ingående. Och vissa av dem vet jag inte hur mycket vi kan säga om dem egentligen. Eh, nej, en del är extremt begränsade av en eller annan anledning här. Eh, vilket är lite märkligt. Eh, för de har bemödat sig med att trycka in... Ja, jag vet inte hur många superbrottslingar jag tappar räkningen faktiskt i, i Suicide Squad eh, men de har inte bebörat sig med att göra någonting med många av dem de, de är bara där i ett par fall har det någon sån här förklaring i alla fall men i, i många andra så undrar man var, varför vi överhuvudtaget har med de här personerna om de inte används på något vettigt sätt i alla fall. Eh, så det, det, det ställer jag mig extremt ifrågasättande till. varför inte bara dra ner på antalet eh, i Task Force X och istället fokusera mer på... På dem, deras interaktion, deras utveckling under filmens gång och få det att kännas ja, mer dynamiskt mellan gruppen istället för att det, det bara är ett par okända individer som ingen vet någonting om och som inte säger någonting och inte gör någonting och det bara är det är tomhet. Nej, jag, jag tycker att det, det är märkliga val även i, i persongalleriet här. Samtidigt är det kul att de har valt rollfigurer som känns ganska udda eller som kanske bara är små skurkar i andra serier som helt plötsligt har fått en, en större roll eller vad man ska kalla det då de är ändå en del av den här Task Force X. Jag tänker bland annat på Captain Boomerang som är en av The Flash-skurkar om jag inte har helt fel. Jag menar, han är en etablerad skurk, han finns där och han har en, en karaktär, han har en ark, han har en personlighet och så vidare. Men han är ju inte en av dem som är i absolut mest fokus utan han är... Trots allt är en av dem som, som figurerar i bakgrunden. Har lite, lite kommentarer här och där. och ja, nu, nu blir jag ju i och för sig väldigt förtjust i den här rollfiguren. Hur lite han än är med. För vi, vi har en väldigt stark prestation här. av um, Jay Cortner som, som spelar George Digger Harkness. Eller ja, Captain Boomerang. För han lyckas förmedla... Så väldigt mycket med så väldigt lite. Och där här är detaljer som man hade velat få reda på mer om. Varför gör han så där? Varför pratar han på det sättet? Vad gör honom så skeptisk? Mm. Vad betyder den där äh, rosa enhörningen som han springer runt och gömmer under sin, äh, sin långrock där? Vad va är det egentligen som, som händer? Men, men det är saker som vi inte får många svar på, tyvärr. Mm. Ja, det, det, det är synd det, för det är en så fantasieäggande karaktär med hur han presenteras. Han har inte mycket speltid. Han är bara med i, i några få scener med där briljerar han och, och Jake Courtney. Han, han får verkligen fram någonting mer i, i karaktären under eh, sin prestation här. Han är han är rolig, han, han agerar så mycket utan att säga någonting med, med, med kroppshållning och ansikte och allt. Han, han berättar hela tiden någonting, känns det som. Att, eh, han är nog en av de, de mest intressanta medlemmarna i Suicide Squad här. Att jag, jag skulle vilja... Lära känna honom mer där. Han, han var verkligen lockande. Annars är det ju en, en, en typisk eh, australiensare här som, som dricker öl och pratar skit. Och eh, är allmänt flängd i käften. Eh, så att det, det är en, en, en stor stereotyp egentligen. Men eh, det finns ändå någonting där, någonting utöver eh, det här... Eh, Vanliga, tvådimensionella eh, australiensaren. Att det, ja, det, det, det är något som lockar. Och ja, ja, jag fastnar också för, för Captain Boomerang. Han, eh, han var lite av filmens höjdpunkt för mig, absolut. Jag tror också det beror på att han har ju inga superkrafter direkt. Eller, jag vet för lite om den här rollfiguren för att veta om hans talanger är superkrafter. Eller om han bara är väldigt talangfull med de här boomerangerna för um, han åstadkommer ju en del spännande saker. Men jag har väldigt svårt att kalla honom för människor, precis som ett par andra i den här gruppen som bara känns som att de, de har en väldigt bra fallenhet för vad de håller på med och sedan har man de som har mer eller mindre superkrafter som de drar nytta av som Ja, de, de är ju intressanta på sätt och vis men deras rollfigurer är kanske inte så bearbetade och utvecklade att man, man riktigt tar fasta vid dem. De två som har fått mest utrymme det är ju tveklöst Harley Quinn och Deadshot spelade av Will Smith och Margot Robbie och... Jag kan ju inte förneka att de två lyser väldigt starkt i den här filmen. Jag tycker om att se dem på turman hand. Jag tycker om att se dem tillsammans. De har väldigt mycket personlighet. De har väldigt mycket personkemi både jämt emot varandra och jämt emot alla de andra rollfigurerna. Så jag, jag förstår varför de har byggt en stor del av filmen runt de här två. Men samtidigt så känns det lite som att ja Varför har vi resten av truppen om det är de här två vi ska fokusera så här hårt på? För vi har mm. andra som, som vi också borde få lära känna lite mer. Okej, okay, vi, vi förstår varför Deadshot vill göra sina grejer. Vi förstår att han är en familjefar som bara vill träffa sin dotter. Och vi vet att Harley Quinn är en galen panna som bara längtar efter sin, sin pudding Och det är helt okej. Okay. Det, det är helt i linje med rollfigurerna. Men de andra då? Precis. Eh, de, de, där spenderar man nästan för mycket tid där att. Det... Man hade kunnat saka en hel del på Deadshot och Harley Quinn för att ge dem andra lite utrymme men här såg de sin chans i alla fall och speciellt när det är Will Smith som har rollen som Deadshot så ska han få så mycket spelutrymme som det bara går. och ja Det var någonting som jag var lite orolig för när jag såg rolllistan inför den här filmen att uh, Will Smith i huvudrollen här då kommer det inte bli mycket annat än The Will Smith Show uh, och lyckligtvis så var det inte riktigt så illa här i Suicide Squad uh, Will Smith är väldigt nedtonad egentligen i, i rollen här också, att uh, han går inte lös. Som jag hade befarat faktiskt och han är, jag skulle vilja säga, acceptabel i rollen. Kanske inte personen jag hade velat ha som dreadshot i första hand men ja, jag, jag vill ju säga, att, säga att han fungerar här i alla fall. Jag tycker att han är, han är direkt lysande i rollen och jag skulle inte vilja säga att han har någon vidare kemi- när det gäller sina modspelare här heller. Det, det känns ganska torrt faktiskt i, i interaktionerna med såväl eh, Harley som eh, övriga i, i truppen här. Jag, jag känner inte riktigt att det, att det slår några gnistor här. Men eh, ser man till, till Harley Quinn och, och Margot Robbie här så lyser hon desto starkare i alla fall. Hon... Eh, har ju full lekstuga här och bara vara hur jämnran stoker som hon bara vill, och hon har ju verkligen karisma, närvaron och stjärnglansen här och verkligen få det här att och, och fungera. Så att det där haltade aldrig riktigt tycker jag med, med Harley Quinn. Där fungerade fullt ut, och eh, även om Ja. Eh, Margot Robbies prestation kanske inte är min, min favorit Harley Quinn där. Så, så känns det ändå att hon har fångat karaktären eh, från serietidningarna och, och den tecknade serien. Ganska väl att det, det känns fullgott här faktiskt. Så att det, det var, Jag kanske inte är lika bra som många säger i min mening men ja, det var ändå en positiv upplevelse. Med tanke på att det är den första realistiska Harley Quinn vi har sett i en, i en filmadaption så tyckte jag att det var sanslöst bra gjort. Därför att det är, det är en väldigt svår rollfigur att sätta fingret på. Jag menar att hon är galen och att hon har en massa one-liners och saker och ting för sig. Visst, det förstår alla, men att faktiskt lyckas genomföra det, det är däremot inte lika lätt. Så att jag, jag tycker att Margot Robbie har gjort en, en riktigt bra prestation här. Betyder det att rollen inte kommer att spelas bättre i framtiden? Ah, jag, jag är säker på att den kommer att spelas igen och kanske hittar en ny vinkel som gör den mer intressant och gör att filmuniversumet får sin egen tolkning. Men det är en helt annan diskussion. Så som den ser ut här och nu, jag är faktiskt nöjd med den. Även om jag, jag håller med, det här är ju inte min favoritversion av Harley Quinn. Men det är, en, det är en bra Harley Quinn. Och jag är inte lika hård mot Will Smith här. Jag tycker att han har ändå en viss kemi med, med de andra. Jag tycker att det gnistrar lite grann. Så mycket som det hade behövts. Det blir nog upp till var och en När man tittar på den Om man tycker att det, är, att det är tillfredsställande Eller ej han, han tar ju inte över filmen åtminstone Så där, där ska han ju ha en liten eloge faktiskt mm. Men jag tycker att de gör bra prestationer bägge två Och de är väldigt starka Och filmen Ja, den lutar ju sig väldigt tungt på dem. Och de är kapabla att bära den. Problemet är bara att de, de skulle inte ha burit den ensamma. Utan de skulle ha burit den tillsammans med de andra figurerna. Men de har hamnat lite mer i baksätet. De är där, de har sina scener, de har sina repliker. Men det, det är ju ändå The Deadshot and Harley-movie som vi har tittat på. Och det... Det känns lite som en, en försummad chans här. Därför att jag, jag hade velat lära känna figurer som El Diablo med För jag kände inte till honom alls sedan tidigare. Och tyckte att här, här har vi ju en väldigt intressant rollfigur. Med ett tragiskt förflutet och superkrafter som är, är väldigt destruktiva. Där han försöker hitta en balans. Och Killer Croc känner jag ju till sedan tidigare. Eftersom att jag har varit en, en stor Batman-fantast under... Större delen av mitt liv faktiskt, och jag har ju sett andra tolkningar av honom, och därför ser jag fram emot att se en, en realistisk tolkning på den här rollfiguren. Och vi har ju den Chantress, och vi har Katana, och vi har Slipnott, och ja, det finns ju fler här, varför fokusera på bara två? Ja, det, det är verkligen märkligt och speciellt med tanke på att, att Diablo eh, han tar ju mer och mer plats i, i filmen. Han har ändå en roll att, att fylla ut här, men det är, tar ett bra tag innan man börjar ta tag i hans karaktär lite mer och ger honom lite kött på benen och ger honom någonting att göra. Ehm, och det, med tanke på att det är en relativt viktig figur för, för handlingen så... Ja, han borde ha haft lite mer utrymme och få eh, visa vem han är och eh, ja, få interagera mer med, med de andra men ja, det, den chansen fick han inte här och... Ja, ser man till de övriga så är de bara fysiskt närvarande i stort sett. Ser man till och så förstår jag inte alls varför han är med i den här filmen. För han gör ingenting. De var tvungna att skriva en specialscen till honom i slutet av filmen för att han skulle rättfärdiga sin existens överhuvudtaget. Annars så, så är han bara ballast. Han, han bara är där. Han ser lite, lite annorlunda ut och är lite stor och skrämmande. Men eh, annars, så, vad har Killer här att göra? Han, han gör absolut ingenting. Eh, fyller inget syfte. Nej, det, det är en totalt onödig karaktär. Eh, Likaså Katana skulle jag vilja säga att eh, hon, hon bara står där och, och, och ser lite surmulen ut och gör inte så mycket alls. Och det ser man också bara på presentationen av Katana. Hon har ju inte fått sin egen presentation i filmen utan den slänger Rick Flagg ur sig på, på två sekunder bara för att oja oh just det vi kanske ska säga någonting om henne och dödas inte av henne för då fångas er själ i hennes värld. Och sen ja är det nog med Katana. Sen är hon bara dekvisita i stort sett. Så det förstår jag inte heller. Slipnot är verkligen nollpresentation här också. Han eh, verkar inte ha, ha mycket i den här filmen att göra eh, överhuvudtaget heller. Och Enchantress har mer, betydligt mer med filmen att göra. Men eh, oh, vad, vad trärt det blir med, med henne senare. Jag är inte en, en, en stor fan av hur, vare sig June Moore som hennes mänskliga persona heter, och, eller Enchantments, det är det, det är bara så pinsamt. Det, det är under all kritik här. Hela handlingen som har byggts kring Enchantments är fånig gammal skåpmat som jag är inte intresserad av och Cara Delevingne som spelar Enchantress är horribel skulle jag vilja säga. Verkligen värdelös. Det, det kryper i kroppen på mig. Det, mm. det, det är verkligen lågvattenmärket här när det gäller Suicide Squad faktiskt. Så att det, där, där kryper det verkligen under huden på mig av helt fel anledningar. Ja, utan att spoilera för mycket så kan vi ju säga att Enchantress har en större del av den här filmen än vad man kanske trodde från början, därför att hon, hon ska ju tillhöra Task Force X hos harkel harkel Och jag kan väl säga som så att när hon bara gick runt och såg creepy ut och hängde i skuggorna och, och såg mer ut som en skuggvarelse, då, då tyckte jag att hon var spännande faktiskt. Inget lysande och ingen fantastisk presentation, men det var någonting, någonting obehagligt över henne. Hon var creepy. Sen går hon in i ett annat läge och ja, jag kan inte säga någonting annat än att jag håller med dig. Kara är inte riktigt rätt skådespelare för den här rollen och hon känns ganska så blekt där hon står och ska visa sin makt och hon ska vara väldigt farlig och väldigt obehaglig och så vidare. Men det, det ser bara blekt och transit ut och jag tror att en hel del som de försöker referera här tillbaka till källmaterialet det skrevs under en tid då, då man var väldigt öppen för, för flum i serietidningar. Det var väldigt flummig magi med väldigt flummiga kläder och väldigt flummig presentation därför att, ja men vadå, det är ju kul liksom. Men det, det funkar inte riktigt idag, särskilt inte när du ska sätta det i en kontext som ska vara blodigt allvarlig som mm. de ändå försöker göra här och... När Enchantress som rollfigur känns helt fel. Presentationen känns helt fel. Tyvärr, jag, jag måste ge den ett, ett, ett stort minus. Ja, då är, då är vi överens där i alla fall. För det, det, uh, det hade bl filmen blev en skräckfilm eh, när den inte var tänkt att vara... Det bara för, ja, nej, Jag fick nästan mardrömmar av, av skådespelarprestationen här. Det, det, det, det är väl det jag kommer att bära med mig när, från Suicide Squad här och efter för själva handlingen och allt annat. Det, det har jag redan glömt i stort sett. Det är så, så mjäkigt innehållslöst och helt ointressant att det, det, det finns inte i mitt medvetande längre tror jag. Men just horribla Enchantress, det, det kommer jag nog att... Och vakna upp alldeles kallsvettig av under nätterna och en bra tid framöver det dessvärre. Men ja, det, det finns ju i alla fall lite fler positiva prestationer i den här filmen för vi har ju... Amanda Waller som ska styra och ställa över Task Force X här också. En riktig hårdnackad dam som eh, gör precis vad hon behöver göra för att få det hon vill och det som behöver göras. Och, ah, det, vilken kvinna det är och vilken prestation det är av Viola Davis här i rollen också är... Ja, eh diggar Amanda Waller verkligen i den här filmen hon har närvaro och pondus och ja, hon har det som krävs för att handskas med de här hårdnackade typerna och, och få dem att gå i koppel så att säga det, ja, jag tycker det, det är en härlig figur och ja, det, är en, det är en härlig tolkning av Amanda Waller här också Ja, för det är en väldigt kraftfull dam som vi ska möta i Amanda Waller och jag var väldigt nyfiken på hur de skulle välja att presentera henne därför att så som hon presenteras i serierna och så som hon presenteras i de animerade filmerna det är ingen lätt roll att lyfta upp särskilt i en så, en så realistisk hust hust harkel harkel tolkning som Suicide Squad ändå ska vara här men jag tycker definitivt att Viola Davis gör en en strålande prestation. Hon är nog den som känns mest äkta i sin roll. Nu är det ju en roll som går i linje med obehaglig stadstjänsteman som har väldigt mycket fuffens för sig och är inblandad i saker och ting som, som de inte vill att allmänheten ska se. Och det är ju en lite mer klassisk roll så det finns ju mer att bygga på där. Det finns ju mer klassiskt material att luta sig mot så hon har ju inte behövt bygga sin roll på ingenting om vi säger så. Men trots det så, så är det en sanslöst bra prestation. Stor applåd där. Och detsamma gäller faktiskt Joel Kinnaman som Rick Flagg. Killen som ska vara chef för den här truppen när de är ute i fält. För... Han ska ju vara den hårdnackade militären som, som lyder order men samtidigt så måste han snacka språket som de här skurkarna förstår och trots att det finns en, en hel del hat där så börjar du ju utveckla en del respekt där mellan skurk och militär som ändå är ganska bra porträtterat måste jag säga. Det är inte lysande definitivt inte men med det här manuset och med den här dialogen så hade jag blivit förvånad om det var lysande. Men jag, jag tycker ändå att ähm, Kinnaman gör en, en bra prestation här med, med det han har att arbeta med. Ja, um, mm, jag vet inte det Joel... Ja, det känns som han gör samma roll här som han har gjort i, i, i samtliga av sina amerikanska produktioner här. Jag ser ingen skillnad. Det är, ja, det är inte mycket han tillför till, till Rick Flagg här skulle jag vilja säga. Och, ja, jag, jag tröttnar på Joel väldigt snabbt i, i filmer eller tv-serier som han, han medverkar i. Han, han går mig lite på nerverna så att det... Det kan vara det som, som gör att jag blir lite mer eh, avvikt inställd till, till den här rollfiguren. Men eh, bara sättet som Rick Flagg är skriven på, och, eh, ja, det, det, det är inte det bästa i världen. Han står för eh, de värsta replikerna i, i filmen tror jag. Eh, de som verkligen får mig att och slå bakut i, i soffan. Men eh, samtidigt så, så finns det ju intressanta element med, med den här karaktären och han har definitivt bra ögonblick också emellanåt där men eh, ja, jag skulle inte vilja säga att Kinnaman gör en, en, en, en riktigt bra roll här men eh, ja, det, det kunde varit betydligt värre men eh, ja, jag hade nog hellre sett någon annan i, i, i Rick Flagg skor här faktiskt. Jag, jag är inte tveksam över att det skulle varit ännu bättre med ännu bättre skådespelare. Men, men jag gillar det som finns här och det är, väl, det är väl huvudsaken åtminstone. Vi ska också passa på att nämna de andra skådespelarna i det här gänget. För vi har ju bland annat Jay Hernandez som spelar Chanto Santana eller El Diablo. Och han är ju en av de starkare så han förtjänar ju definitivt att nämnas och få en liten eloge för... De skjuter honom i bakgrunden, han får inte riktigt vara med där för att nu ska filmen vara skrattretande och rolig och underhållande och hans historia är väldigt tragisk och mörk så mm. det är klart att han hamnar i baksätet men det han får det är, det är riktigt starkt. Sen är det precis som du sa alltså Killer Croc, han hade man kunnat hoppa över Han är bara där för att han ser grotesk ut Och de ville ha någonting groteskt att titta på i den här filmen Förutom stora delar av filmen i sig Och visst, jag kan, jag kan förstå den idén Och Katana, ja det är coolt med någon som springer runt och vevar med ett samurajsvärd där Och ja, det har lite österländsk mysticism över sig Det är visst för all del men det är blekt och ja, slipp något vet jag inte vad vi ska säga För han står verkligen i bakgrunden, det han är med ja, Jag vet inte om det är en förolämpning att nämna då Karen Fukuhara och Adam Beach Eller, nu ska vi se om jag kan uttala hans namn överhuvudtaget Adewale Akinoe Agbaye som, mm. som spelar Kill o Croc. De är där de försöker, men det de har fått, det är inte mycket att jobba med. Så att, um, ja, det känns fel att inte nämna dem, men vi kan inte nämna särskilt mycket. Nej, det är, vad finns det att prata om där? Det, det, det, det, det är sorgligt att det, de inte får visa vad de kan, lite grann, och visa vad det är för rollfigur överhuvudtaget. Men sånt är livet. Men. Eh, Ja, utöver de här eh, Suicide Squadarna och deras eh, ledsagare så, så finns det ju faktiskt fler personer som tas upp och presenteras i den här filmen. Ja, vi har ju den här väldigt omdebatterade versionen på Jokon som dyker upp. Mm. För vi kan ju inte ha Harley Quinn i en film om inte Jokon är med och... Jag skulle vilja påstå att när Heath Ledger gjorde Jokern så hittade han någonting som var oefterhärmligt. Han hittade en. I stort sett perfekt version av Jokon, Så som han har presenterats och allt det han står för. Så jag förstår att de, de ville inte bara göra en upprepning på det. För det skulle bli så uppenbart att de bara försökte kopiera Heath Ledgers prestation. Utan de, de försökte hitta någonting helt nytt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här... Eh, ghetto som ser mer ut som en hallik än någonting annat. Därför att det, det är någonting här som bara känns så fel. Men samtidigt kan jag inte förneka att Jared Leto som spelar jåkern han har hittat någonting där som känns helt rätt för han är obehaglig. Det kryper i skinnet när han, när han pratar och när han kommer närmare så vill man bara rygga undan och han får till det här galna. Han får till det destruktiva. Och han gör rollfiguren riktigt bra. Men där är där är ändå någonting där som inte känns rätt. Mm. Ja, det är svårt att sätta fingret på det där. Men eh, det där, där är någonting som, som saknas med, med Joken här. Alltså, ja, Jag är tänkt att det, den här mer... Eh, hunkiga jokern, eller eh, hallikjåkern som du kallar honom eller kombinationen av eh, de båda det, det ska det har väl skapats för att eh, spegla lite grann eh, tonen i filmen från första början men Sen har ju de gått lite grann ifrån ursprungsidén känns det som och jåken har inte riktigt hängt med där. Så det skapar en, en, en viss dissonans. Bara där tror jag. Men annars, alltså, själva utseendet på jokern känns känns rätt för, för den här typen av film. Det här är en, en Suicide Squad-joker utan dess liker där med, med attityd och med den rätta närvaro i många fall i Jared Letos prestation. där Han kan få fram det, det obehagliga men han kan inte få fram det här riktigt obehagliga hans glädje som i alla andra liksom skapar skräck i stort sett. Han, han finner inte den kärnan att njuta av sin rollfigur så som Heath Ledger kanske gjorde eller Jack Nicholson gjorde på sin tid. Och verkligen bara leva sig in i sin karaktär och bli karaktären och har roligt som karaktären- och på så vis- skapa den här, den här känslan- av monster- i människoskepnad. Det är, det är lite det jag saknar- tror jag med, med rollfiguren där. Annars är det- ja, helt okej okay i, i många fall. Jag tycker det, det går- lite överstyr i några scener- och att Jokern- han borde egentligen kanske ha, ha plockats bort och bara används vid, vid ett par scener egentligen. För det här är inte hans film. Han ska vara lite grann av... Eh... Ja, en det för Harley Quinn att, att jaga efter under filmens lopp. Så han ska, han ska vara lockbetet lite grann och, och bara hoppa fram när man minst anade lite grann. Så som en, vad heter det, Jack in the Box, i lådan. Och det hade kunnat göra Jokern mer effektiv. men de här lite utdragna scenerna med honom så tycker jag att han, han tappar ganska mycket. Ja, men samtidigt så, så hjälper det ju en att få känslan av att allt det här händer samtidigt. Mm. Det existerar samtidigt. Mm. Jokern är aktiv medan The Suicide Squad är ute och gör sin grej. Så för att uppnå den här parallellkänslan så, så är det ju faktiskt bra. Men jag kan ändå hålla med om att de... De kunde ha reducerat honom en del. Det hade filmen bara mot bra av. Men samtidigt har jag hört att många tycker att det borde ha varit mer jokern i den här filmen. Och jag vet inte vilken typ av obalans det hade lett till. Jag tror bara att mitt problem med rollfiguren är att det, det är för mycket bling- det, det känns som en, en rollfigur som har äm, fått mer fokus på att han vill ha stora fina grejer som ska blänka och se värdefulla ut och så vidare. Men för all del, det är en joker för en ny tid i en ny typ av film och det fungerar ju, det kan jag inte förneka. Han känns ju helt rätt i det här universumet med de här tolkningarna på rollfigurerna. Men jag kan ändå tycka att det är någonting som skaver. Men jag kan inte anklaga Jared Leto för den saken utan han gör vad han kan och det känns obehagligt. Och det är ju precis vad Jåkon ska göra. Eh, det är nästan som att man känner att alltså ska man utöka Jåkon varför inte göra honom till filmens skurk istället. Att det är hans ondskefulla plan som måste stoppas för att... Etablera filmen mer i DC-universumet och ja, ja, ge en, någonting mer bekant i filmen medan man lär känna eh, allt det nya runt omkring en i, i Suicide Squad. Det, det skulle varit en, en möjlighet. Det hade ju skapat en intressant dynamik mellan eh, hjältarna så att säga mm. också därför att Harley Quinn vill ju inte skada honom hon vill ju vara med honom och säg då att hon var en del av gruppen som skickats ut för att stoppa Jokern det hade kunnat bli eh, väldigt intressant faktiskt. Men det är inte den filmen vi fick tyvärr utan vi fick en helt annan. Och det är väl hög tid att vi går vidare från rollfigurerna och börjar prata om det visuella i den här filmen istället. Och det är en väldigt neonfärgad film. Annat kan vi inte säga. Och ska jag vara helt ärlig... Jag gillar färgvalen man har gjort här. Det är en väldigt färgglad film i, i vissa sammanhang och vissa av effekterna som ska reflektera det här neonfärgade är riktigt snyggt. Det sätter lite det här punkiga på den och, och det uppskattar jag. Ja, det. det de, de, de både ger och tar med, med färgerna i den här filmen. För själva fotot har ofta en, en väldigt nedtonad färgskala. Och sedan har de då kastat på en, en, en massa neonströssel på, på färgerna emellanåt. Där för att leva till det lite grann och, och göra det lite tufft. Och ja, det, ibland kan det faktiskt fungera. Det, det håller jag med om, men ja, det blir ganska överdrivet i, i användandet av eh, de mer grälla färgerna här men eh, alltså annars i, i färgvalen de gör i, i foto så tycker jag det, det fungerar bra och det, det sätter en bra ton för eh, Suicide Squad här också så eh, där så har jag faktiskt inget emot eh, deras val i den här filmen Hör och Häpna faktiskt och rent visuellt i presentationen här så är det faktiskt mycket som man accepterar här och tycker ser snyggt ut. De har klarat av att exekvera actionsekvenserna överlag över ja, övermedel i alla fall. att det, det, det är njutbart och det är inte allt för ryckigt kameraarbete här heller utan de klarar av att... Och fokusera kameran på det viktiga i händelsen utan att fara fram och tillbaka och, och skapa en viss stabilitet där. Vilket jag tycker är riktigt härligt. Eh, kostymerna de använder. Ja, det, det är, det är, det är riktigt bra val där måste jag säga. Jag är lite besviken på eh, själva sminket på Killer Croc faktiskt. Att det, det, det är så väldigt... Fake ut. Att, eh, det, det här var ja, någonting de kunde arbeta vidare på för att få den, få den rätta känslan på, på krokodilmänniskan där och, och få dem och kännas mer verklig. För eh, ja det, det där var bara en. en... En actiongubbe som eh, har fått liv. Känns det som här. En liten plastfigur som eh, går omkring helt plötsligt. För, eh, det, det kändes inte som en, en, en modisk eh, eh, krokodilmänniska där, inte? Nej, kanske inte så mycket som de hade för avsikt att han skulle se ut som. Jag håller med, sminket kunde ha gjorts snyggare och de kunde säkert ha gått in och retuscherat lite i efterhand också. De har varit inne ganska mycket och lagt på datoreffekter här så varför inte lite på honom? Han går ändå runt med huvudet större delen av filmen så att det är inte så att där är överdrivet många scener där han är i full fokus. Men ja, det, det var tydligen ett av de där ställena där de tyckte att vi kan spara in, han, han ser bra ut nog. Ja, det, det kunde ha varit snäppet bättre. Men, men annars håller jag med dig om att det, det känns som att de har haft en väldigt tydlig uppfattning om vad de vill åstadkomma visuellt i den här filmen. För de har en stil som känns genomgående funktionabel. De har en färgskala som känns väldigt genomtänkt. Och äh, de effekterna de har lagt på känns också väldigt välgjorda överlag. Mm -hmm. Där är en del magiska effekter. Bland annat äh, dummedagsmaskinen, hust hust harkel, harkel som jag bara tyckte så ut som rensege i smörja. Och det berodde på att det, det ser ut som vilken dummedags oskmålnsmaskin från vilken annan film som helst. Det var ingenting som särskilde sig alls här. Och det tyckte jag bara var sanslöst tråkigt. Därför här har man en skurk, där har man en situation som är unik som skulle kunna ha varit mer speciell och så gör de någonting som känns som ja, vilken annan film som helst så fort man kan slänga in lite CGI och magi då gör man på det här sättet inget originellt överhuvudtaget och det, det gjorde mig extremt besviken faktiskt samma sak gäller de här drönarna eller vad vi ska kalla dem som är de huvudsakliga motståndarna som The Suicide Squad möter därför att vi, vi måste ju naturligtvis ha lite kanonmat som skurkarna eller hjältarna eller hur man vill titulera dem kan, kan sätta tänderna i och oskadliggöra för att det ska bli lite häftiga actionsekvenser men det... Det kändes mer som en, som en action-sekvens ur Power Rangers Där de ger äh, de här lergubbarna på nöten Och det var ungefär den typen av effekter vi fick se också Att det verkade som att de var, de var mer gjorda av sten och lera Och omedelbart så försvann ju all spänning där Därför att det... Det kändes som att det spelade ingen roll Det var, det var bara lergubbar ändå så, så varför ska vi oroa oss för om de besegrar dem eller ej? Ja, absolut, absolut. Jag håller med hundra procent. Det är totalt onödigt. Man, man bemöder sig inte med att och göra dem intressanta nog att man ska bry sig om dem och då bryr man sig inte om vad som händer där heller. Så att nej hade de omarbetat eh, kanonmaten här så hade man kunnat engagera sig mer i, i de action-sekvenserna. Här är det bara... Lite gäspning faktiskt. Att det, det är ju ingenting de slått sig emot egentligen. Det, det, nej, det, det är totalt onödigt. Och det är så dåligt eh, iscensatt där också. Och nej, usch. Us och fy för allting som har med den riktigt unda sidan att, att göra i den här filmen. Från eh, dummedagsmaskinen som du säger till ja, den eh, uppvaknande undingen som eh, träder in där. Och till hans lackejer som eh, bara är som lermänniskor som du säger. Nej, allting där det har de inte bemödat sig med alls. Och... Det bemörar jag mig inte av att intressera mig av överhuvudtaget, det är inte min, min grej där, det, är, det kunde lika gärna ha, ha låtit bli att och filma det där för det, det, det fyllde ingen direkt funktion för min del i alla fall. Det känns lite som att de har ägnat alla bra specialeffekter och allt bra grafiskt arbete runt hjältarna eller ja, The Suicide Squad och allt annat det har varit sekundärt. Ja, de ska ha någonting att slåss med. Vi ger dem det här. Ja, okej, okay, de måste ha ett övermänskligt hot. Ja, vi, vi använder det där, det spelar ingen roll. Åh, vi behöver någonting som hotar hela världen. Är ja, vi vi tar det här standard ett variant på dummedagsmaskin och så vidare. Det, det känns som att man, man har slarvat fruktansvärt här. Att man inte har bemödat sig att vara originell. Därför all energi gick åt att göra Margot Robbie's dräkt och, och äm, <laughs> försöka få ihop Deadshots lilla monockel där som mm. han har när han går runt och skjuter. Och Sen, sen känns det som att nah, därefter har vi inte brytt oss. Och, och detsamma gäller ju klippningen här för som nämnt så har de ju spelat in extra scener för att försöka ändra lite på hur tonen ska vara och det känns genom hela filmen för även om det finns bra klippningar här även om det finns bra sekvenser så känns det ändå lite lite lite hackigt som att man har äm, satt ihop två versioner av en film och man kan tydligt se skarvarna från nu hoppade vi in i, i den andra versionen av filmen, och nu är vi tillbaka i den första igen och nu, nu är vi i den andra och nu är vi tillbaka i den första ja, för de är väldigt tydliga de här skarvarna och det är, det är synd för Mantrat man ska ha när man klipper en film eller när man försöker göra såna här övergångar det är att du inte ska tänka på dem de ska vara så naturliga som möjligt men här har man nästan varit stolt över att äh, hacka runt <laughs> Ja, det, det, det känns nästan så att, att det, det, är bara, det är ännu mer edgy det här. Nu har vi tvära klipp för det är tufft och det, det kommer att få åskådarna att haja till lite grann. Och, ja, det, det kommer att fungera hur bra som helst. Nej, det gör det ju inte. Man vill ha en någorlunda flytande upplevelse i en film som den här i alla fall som inte hoppar fram och tillbaka med olika tempo och med olika ja, atmosfärer det, det, det känns bara som ett lapptäcke som inte riktigt passar samman där som man desperat försöker sy ihop fast det är snett och vink till kanterna. Alltså, nej, det, det blir bara så splittrat intryck det ger av ett dåligt klippningsarbete där att ju mer man lägger märke till det där desto mer dras man ifrån Själva handlingen och när man tappar inlevelsen i en film så, så tappar man allt i stort sett så det är extremt viktigt att, att få ihop klippningen så att det ger önskad effekt. Och ja här vet jag inte hur mycket klippningsarbete de hade kunnat göra för att få det här att, att riktigt fungera för det här var inte så noga genomtäckt tror jag. Nej, det var väl inte det. De körde nog mycket på känn, eller det intrycket får man i alla fall. Och det gör ju att det, det blir lite som det blir. Och det är ju en väldigt punky inställning, så för all del, de har det ju tematiskt rätt där, men... Samtidigt så ska de ju ändå försöka göra en film som en stor publik kan ta till sig och där blir det ju en, en hel del brister med den attityden. Samma sak gäller faktiskt musiken här måste jag säga, för det är en väldigt musiktung film och det behöver inte vara ett problem. Många utav låtarna de har med är väldigt bra låtar och det är väldigt intressanta versioner de har. Saken är den att de distraherar nog mer än vad de faktiskt hjälper till att lyfta filmen. Ja. Jag är inte riktigt säker på ibland om jag sitter och tittar på en musikvideo till den här låten eller om den här låten ska försöka hjälpa till att lyfta innehållet i filmen. Det, det känns lite som att de arbetar mot olika mål och inga utav målen är på samma våglängd utan det, det är väldigt, väldigt rörigt här. Och jag tror att det är så vi får summera hela det visuella egentligen. Väldigt, väldigt rörigt. Ja, en, en väldigt, väldigt rörig musikvideo. Svar jag. Eh, det är full kalabalik i den här filmen på många, många plan. Med visst undantag från det, det visuella som är någorlunda konstant i alla fall. I, i fotot åtminstone. Så, nej, det, är, det, det är många val som har gjorts här som man definitivt kan ifrågasätta. Det finns många saker här som man... ...kan uppskatta. Och det finns eh, ännu fler saker... ...som man kan irritera sig på. Så att det, det, är, ja, det är mycket fram och tillbaka... ...höger och vänster och upp och ner... ...och högt och lågt här. Men eh, ja... Det, ...någon vidare bra helhet... Det, det, ...det skulle jag väl inte vilja beskriva... ...den här filmen som. Ja, jag kan inte förneka att du, du tar... ...orden och munnen på mig på många sätt och vis. Och på tal om... ...att eh, det finns mycket att ifrågasätta... ...och... Eh, och ha åsikter om så är det väl hög tid för oss att börja att summera den här filmen. Så, så nu får du verkligen kasta ur dig alla dina åsikter. Nu kan du bara köra hjärnet. Ordet är ditt. Okej. Okay. Jag ska försöka komprimera det hela lite grann i alla fall. Um, för som förväntat så var det här en enda osalig röra faktiskt. Um, det finns ingen struktur i den här filmen och... Man har absolut inte tid med att göra det som man hade tänkt sig här tror jag. Jag tycker att Suicide Squad som koncept är fantasiägande och spännande men genomförandet här det är långt under vad man hade kunnat åstadkomma. Inledningsvis så är den här filmen ja, det är en kombinerad musik-video-kavalkad och informationsdumpning. Man har inte tid att presentera sina rollfigurer ordentligt. Allt sker så, så komprimerat och sönderstressat att jag, jag, jag bara satt som ett levande frågetecken där. Hur hade det tänkt sig att det, detta skulle fungera, och varför i all sin dag måste man ha all exposition på en och samma gång på det här viset? Det hela blir så komiskt dåligt om man hånskrattar verkligen åt Suicide Squads tafatta för försök och, och verkligen få igång filmen. Och när Suicide Squad till slut kommer igång så bjuds man på lite skratt. Man bjuds på mycket action och en del fräsiga scener faktiskt också och ja, själva premissen däremot, det ja det, är det de har byggt upp här och hotet som det står inför det är så ogenomtänkt och det är väl idisslad skåpmat som de tar fram här och det är jag inte intresserad av för fem öre. Till råga på allt så har den här filmen inte så många skådespelare som kan göra mycket med sina rollfigurer och ge dem lite energi och liv och få en intresserad av dem. Många av skådespelarna pendlar mellan olika skador av horribelt agerande här. Det klickar inte riktigt mellan många av skådespelarna och deras rollfigurer och speciellt inte mellan skådespelarna. in den, den saknar jag verkligen i den här filmen. Nej, alltså Suicide Squad den, den visade sig vara ett lika stort haveri som jag misstänkte och befarade faktiskt. Det här, är, det här är inte värt besväret pengarna. Man kan ha betydligt roligare än så här. Leta fram den animerade Batman Assault on Arkham istället så får ni er en mer, betydligt mer givande stund tillsammans med Suicide Squad- spelfilmen här, den, den når tyvärr inte upp till dess fulla potential. Den är på sin höjd kanske en, en stunds järndöt högljutt och lätt förglömligt tidsödslande. Ja, jag kan inte säga emot dig att det är väldigt högljutt och det är tidsödslande men samtidigt kan jag inte förneka heller att det är vad man behöver ibland. Mm. Ibland vill man ha lite järndöd underhållning som inte gör en smartare som inte ligger alldeles för tungt och guppar i en sinne utan som bara är där, är färgglatt och sedan är det över. Och som en sådan film måste jag säga att Suicide Squad fungerar alldeles utmärkt. Det här är en popcornfilm som inte ger så mycket som den lovade att göra men samtidigt så... Äh, vill man bara ha ett stycke menlös underhållning så fungerar den alldeles utmärkt. Vill man ha någonting mer så måste jag ju säga att den, den känns väldigt förvirrad ibland. Den känns väldigt hafsig. Den känns som att manuset hade behövts bearbetas minst två gånger till. Och rollfigurerna hade behövt en helt annan inriktning i valet är till störst del väldigt bra här. Man har ändå försökt hitta skådespelare som ska kunna ge så mycket liv åt de här rollfigurerna som möjligt. Och det fungerar. Jag skulle vilja påstå att allt liv som de här rollfigurerna har är tack vare sina skådespelare. Det är inte tack vare manuset, det är inte tack vare filmen i sig. Det är skådespelarna som lyfter den. Dialogen är träaktig och de skämten som funkar, de, de funkar, jag kan inte säga någonting annat. Men de skulle varit betydligt fler och haft betydligt större och bättre sällskap i drama och tungsinne där det hade behövts. För det finns ja, spåren av det här, det finns essensen utav det här. Man hade kunnat göra någonting sagolikt bra utav det här. Om man bara hade haft en helt annan inställning till filmen från början. Och det här kanske inte var den tredje filmen i deras filmuniversum. Det här känns som filmen de skulle ha väntat till att vara... Den sjätte eller sjunde filmen... ...den kommer alldeles för tidigt... ...och den visar bara hur... ...hur desperat både Warner Bros och DC är... ...att pumpa ut sitt universum. De vill konkurrera med Marvel... ...men de har inte riktigt hittat det som... ...som Marvel har gjort... ...som gör att deras arbete verkar vara... ...så enkelt och så effektivt. DC haltar... ...och det märks med Suicide Squad. Rörig, färgglad... Och ganska menlös. Det är min summering av den här filmen. Och det behöver inte betyda att den är osäbar. Den är underhållande. Den har ett par scener här och där som är riktigt lysande. Men det är ingen film jag skulle säga kvalificerar för någonting annat än att tittas på en regnig söndag. Ja, om man är rejält trött i skallen och bara vill ha lite vitt brus i bakgrunden medan man kontemplerar sin meningslösa tillvaro, då kan Suicide Squad kanske vara filmen för dig. Eh, annars så är det nog bättre att sätta sig ner och kanske invänta att DC äntligen hittar sin stil i filmmakandet, hittar sin nisch, eh, sin... Sitt tema, sitt tempo, vad de vill göra för filmer egentligen. Det är, det är en dag som jag faktiskt längtar efter där. För de har ju ändå potential, de har karaktärer, de har stories att ta vara på. Det gäller bara att göra det på rätt sätt också. Ja, jag hoppas de hittar vägen en vacker dag. Jag hörde en gång sägas att skillnaden mellan DC och Marvel det är att Marvel har rollfigurer, DC har ikoner. Och det kan man se här därför att Marvel fortsätter att skriva om sina rollfigurer i en värld som är hyfsat realistisk men där man ändå tillåter sig att blinka till publiken och ha lite skojfriska situationer medan man på DCs håll försöker att eh, behålla den här ikonstatusen man ska ha det så allvarligt som möjligt och det det resonerar inte lika väl med publiken tyvärr mm, nej, det, det, det, är, det är väldigt stelt i, och ryckigt i, i, i deras tänkande väl som deras agerande när de gör film här så nej, jag hoppas att de tar sig i kragen och och, och verkligen få sitt, sitt genombrott, sin insyn i att ah, det är så här vi ska presentera våra filmer i fortsättningen. Och, ja, det, det gäller verkligen att hitta, hitta tonen i, i det de vill göra. Det centrala i, i vad de vill göra. Att det, ja, de har fortfarande en lång väg att gå tyvärr men de kan ta sig dit faktiskt. De kan men det kan ta ett par försök till tyvärr. Men på tal om färglat och att se saker och ting från en skogsperspektiv så... Är det lite i de banorna vi fortsätter nästa vecka för vi tyckte att det, det är ett så spännande och mysigt tema att kasta sig in i. Att vi, vi vill inte lämna det riktigt ännu men äm, vi, vi byter växel lite grann för äm, nu hoppar vi över i någonting animerat där vi ska följa en superskåk som har... Äm, en hel del stora och grandiösa planer men frågan är om han har rätt hjälp på sin sida. Mm -hmm. Ja han verkar kanske ha förlorat stinget lite själv och ja han har kanske inte de mest kompetenta medhjälparna i världen heller så ja han har ju kanske inte oddsen på sin sida här för eh, nu ställs han ju i skuggan av en ännu större stuperskurk och ja, han måste verkligen visa vad han går för och ja det är, det är verkligen upp till bevis här och vägen som han väljer att gå den ser ut att vara kanske lite för snårig och svår att klara av men ja det lär ju säkert bjuda på en hel del upptåg på vägen tror jag. Ja, han försöker ju se på saker och ting som han tror kommer att vara betydligt enklare än vad de visar sig vara. Och den typen av historia är ju oftast väldigt underhållande att se på. Det ska bli väldigt spännande att se hur det blir i det här fallet. Men med tanke på vilka människor som är involverade så har jag väldigt höga hopp faktiskt. Det här är en filmserie som verkar väldigt kul så det ska bli väldigt underhållande att titta närmare på den. Sen finns det alltid element i såna här filmer som kan gå en lite på nerverna och vissa element har ju blivit popkulturella fenomen som har um, glidit ut ur den här filmen och har fått uh, mer eller mindre ett eget liv och det är ju en helt annan diskussion som vi förmodligen kommer att ta lite grann åtminstone nästa vecka. Men vi, vi ska försöka fokusera på filmen i sig och... Um, Ja, det, det gäller helt enkelt att hålla, hålla tungan rätt i mun. Ja, vi ska inte spåna loss allt för mycket här utan nu är det en specifik film vi ska ta och bena ut och titta närmare på. Och, ja, det kan vara mer än nog för eh, där finns absolut mycket skurksträck och eh, önskefulla planer att eh, diskutera nästa vecka ändå tror jag. Ja, det har du helt rätt i. Så vi gör som så att vi går dit näsan pekar och gör oss redo att sätta tänderna i en massa skågsträck. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.